Rugăciunea 29 pentru taina și mucenicii a inimii. Doamne Iisării Stoase, domnul al Cerului și al Pământului, Te iubim, Te stărim și Te rugăm, Împlinește pentru noi Cuvântul Tău, venit, bine binecuvântații Tatălui Meu de moștenit Împărăția Cerului Văr. Dăruiește-ne taina și mucenicii a inimii, Păi din noastre, Pământul cea nouă al Împărății În care să semem semințele bucuriei ascunsă în numele mucenicilor, dindacia și România, Agathon, Anastasia, Ardeu, Astion, Atal, Camaschis, Castor, Fidea, Stiril, Claudiu, Constantin, Brânculeanu, Fichim, Constantin, Matie, Radu, Ștefan și Săticu Inache, Quintilian, Dadas, Dasfie, Donat Iacumă, Emilian, Iremir, Philip Pilotea, Gordian, Hermes, Ilie, din un in Ioan, Ioan cel nou, Ioan Valahul, Iisusie, De veteran, Lucian, Luc, Macrobio, Marcellin, Marcian, Maxim Maxim Montanus, Moise, Macinic, Narcis, Nicandro, Nicostrat, Nikita Romanul, Opraniclăuș, Or, Oropstie, Pasikra, Pim, Rim, Romulus, Sava, Secundus, Tempronianus, Timpicius, Platonic, Taschie Venus, Valention, Valerian, Zotic, Zotic, care pentru dreapta credință s-au răpit, precum și pentru mucenicii ortodoxi, uciși de goții căzuți în erezia lui Arie, Agnes, Alea, Ana, Ala, Animais, Arhira, Adias, Aviv, Berea, Filgaz gatrax, Vimblast piscoe, Ha gatrax gotul Iwan, Hagias gotul Iwan gotul, Iscon larista, Mioco, Manea, Ril, Rias gotul, Tava gotul, Tava gotus ratelat, Teimiel sigetas, Vimblast sila gotul, Suirim, ril, gotul tertas, valida Vaptus gotul, Gir, Girpo, Vereca, pe cum și pentru milioane de mucenici români rămași necunoscuți care au fost uciși timp de două mii de ani de turci, tătari, goți, slaga, osluiei, germani, ruși, poloni, greci, evrei, cazaci, unguri, tăgineri, cumani și alte neamă, însemn că viața a neamului nostru, Rodazat, da, și te-ai Îți mulțumiți pentru mucenicii din vizia Traciei, Memnon, Sutașul, Orion, Anatoliu, Molly, Evdemon, Tirvan, Tabil, Trastratie, Straton, Vosna, Timotei, Palma, Tumestia, Nikon, Vichir, Domestia, Maxim, Neofit, Victor, Rin, Saturniu, Neprofud, Epafrodit, Chelfie, Gae, Izotic, Cronion, Antie, Polos, Zoe, Tiran, Agat, Kansten, Achilles. Panterie, Hristam, Atinodor, Antolion, Theostedie, care viața lor ți-au dăruit ca pe un rod al viei tale, cel fără de sfârșit. Primește rugăciune lor pentru neamul nostru, cel care timp de 2000 de ani a fost de toate neamurile tăhărit, fiindcă Ortodox a rămas necunitit și pentru răspândirea credinței adevărate au suferit moarte, prigoană, jafuli, de aceea te rugăm să înclunești împreună cu mucenicii din tracia și Bulgarie Alexandru, Aitala, Itala, Amun, Anastasie, Bulgaru, Abraham, Bulgaru, Voian, Damascin, Eras, Eftratie, George cel Mare, Hermes, Ion, Bulgaru, Irina, Ion, Bulgaru, Merețina, Memnon, Nedelia. Chiriachi Nicodim Nicolae, Nicolae Pav, Stilip, Sebastiana, Sever, Thessaloniki, care împreună cu mucenicii din Iliria, Serbia și Macedonia pentru viața credință s-au zărțit. Amphiloche, Anf, Avet, Cosma, Danax, Gabriel, Gheorghe cel Nou, Antia, Habacuc, Ioan Vladimir, Iulian, Nicodiu, Paistie, Ștefan de Canschi, Teofil Uroș, Ștefan, care lumina ta au răspândit. Ascultă rugăciunile lor pentru mântuirea Sfințirea, desăvârșirea neamului creștin, pentru ca să împinească într-un noi Cuvântul, minunat este Dumnezeu într Sfinții tăi. De aceea împărăția ta pentru noi trebuie să-i cuprindă pe toți Sfinții tăi, ca să ca am dobândit asemănarea cu tine că trăim sfatul cel de să facem împreună după chipul și asemănarea noastră.